No niin, tervetuloa tänne podcastiin. Täällä meillä on tänään vieraana Pirkko-Liisa, kesän ammattilainen. Tervetuloa Pirkko. Kiitos Jarski. Kiitos, kiitos. Mitäs mieltä sinä olet kesästä? Kesään no, kesä on tosi ihan omusta. ja tosi kiva <tos> juttu. Pirkko on vähän ujo. Pirkko on tullut tänään studioon pelkissä pikineissä. Pikineissä ja rusketuspeljyssä. Sitten seuraavaksi kuuntelemme Pirkon laulua, luvassa on kesäyön taikaa. Annapa Pirkko tulla. Järski. Se oli tommonen laulu se. No niin, ja kiitos. Ja seuraavalla kerralla jatkamme aiheesta syksy.